Wa akhwati fi Allah, Rahimani wa rahimakumullah Pada kesempatan yang mulia ini insyaAllah ta'ala Kita akan melanjutkan pelajaran kitab Al-Mulakhaf Fi syarh kitab Al-Tawheed Karya Fadilatul Sheikh Al-Allama Falah bin Fauzan Ibn Abdullah Al-Fawzan Hafizahullah ta'ala kita masih pada bab Al-Dua'u ila syahadati Allah ilaha illallah Tentang Kewajiban berdakwah Kepada syahadatu Allah ilaha illallah Iaitu kewajiban setiap muslim Setelah Mengenal Tauhid Memahaminya dengan baik Dan mengamalkannya maka hendaklah setiap muslim mendakwahkan tauhid mendakwahkan tauhid oleh karena itu di sini kita selalu diingatkan untuk benar-benar mempelajari tauhid karena kita punya kewajiban tidak sekedar untuk memahaminya dan mengamalkannya bagi diri kita. Tetapi lebih dari itu, kita punya kewajiban untuk menyampaikannya kepada orang lain. Dan syarat asasi di dalam mendakwahkan tauhid adalah al-ilm. Ilmu sebagaimana yang telah kita jelaskan, ilmu yang dibutuhkan seseorang di dalam mendakwahkan Tauhid, atau mendakwahkan Islam secara umum, mencakup tiga macam ilmu. Yang pertama, ilmu tentang apa yang akan dia sampaikan. Dia harus yakin dan dia pastikan, bahawa apa yang dia sampaikan berdasarkan dalil Al-Quran wa Sunnah, berdasarkan ilmu yang sahih, dengan pemahaman yang benar yaitu pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Kemudian enggak cukup sampai di situ. Tetapi dia juga perlu ilmu yang kedua yaitu bagaimana cara dia menyampaikan. Bagaimana metode yang baik di dalam menyampaikan dan bagaimana dia membedakan orang-orang tertentu di dalam Pemilihan metode dalam menyampaikan dakwah tersebut Sebagaimana telah kita rinci Dalam penjelasan Pelajaran-pelajaran yang lalu Kemudian yang ketiga Dia juga mesti tahu Tentang keadaan Orang-orang yang dia dakwahi Sehingga Dia mampu menyampaikan kepada mereka Dengan bahasa yang lebih tepat dan juga dengan metode yang lebih pas Inilah tiga macam ilmu Yang mesti dimiliki Oleh setiap orang yang mendakwahkan tauhid. Maka Di sini kita diingatkan kembali Tentang pentingnya ilmu Dan ilmu adalah syarat Di dalam beramal Sebagaimana kata Imam Al-Bukhari Rahimahullahu ta'ala Dalam sahih beliau Babul ilm Kobla lekau lewal amal. Bab ilmu sebelum perkataan dan perbuatan. Jadi ilmu merupakan syarat. Tidak diterima amalan seseorang, apakah perkataan maupun perbuatan tanpa didasari oleh ilmu. Kenapa demikian? Karena amalan itu tidak akan diterima tanpa memenuhi dua syarat, yaitu ikhlas dan mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana agar bisa ikhlas dan bagaimana agar seorang bisa mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam maka seorang memerlukan ilmu oleh karena itu ilmu adalah kebaikan yang besar yang Allah berikan kepada seorang hamba dia adalah pembuka segala kebaikan dia adalah kunci untuk meraih kebahagiaan. Tidak akan mungkin seseorang meraih kebahagiaan tanpa ilmu. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan mayuridillahi bihi khairan yafqihu fid din. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, maka Allah subhanahu wa taala akan memahamkan dia dengan agama. Ini menunjukkan tidak akan mungkin seorang meraih kebaikan apapun. Tanpa memahami agama ini dengan baik. Oleh karena itu. Tadkala seseorang diberikan anugerah. Untuk bisa bermajelis Atau datang di majelis ilmu. Dalam rangka tolabul ilm. Menuntut ilmu wa tafakufid din. Dan berusaha memahami agama ini. Maka tidak diragukan lagi. Itu adalah sebuah kenikmatan yang sangat besar. Makanya tatkala kita sudah hadir di majlis ilmu, hendaklah kita muliakan ilmu. Hendaklah kita hormati majlis ilmu. Dan itu termasuk tanda ketakwaan seseorang. Wa may yu'azzin sya'airullah fa innaha min taqwal qulub. Dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu berasal dari ketakwaan hati Sekali lagi saya tekankan Setelah kita sudah hadir di majlis ilmu Kita duduk bersama-sama Dalam rangka menuntut ilmu Kita muliakan ilmu Kita hormati majlis ilmu Yaitu dengan mencurahkan perhatian Dan mengerahkan segenap potensi kita Di dalam menuntut ilmu Sehingga tidak ada lagi yang Bermain-main atau berbicara sehingga dapat mengganggu kelancaran di dalam menuntut ilmu. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan rahmatnya kepada kita sekalian. Baik. Kita akan masuk pada dalil yang ketiga di dalam bab ini. Dan ini adalah dalil yang terakhir. Qala rahimahullah wa lahumma an sahal ibn Sa'ad radhiyallahu taala anhu dan juga diriwayatkan Al Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Sahal bin Saad, semoga Allah meridhai beliau. An Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kata, "Yoma Khaybar". Bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda pada hari Khaybar, yaitu hari peperangan Khaybar. لا أطين الرأي تغدا Rajulan yuhibbullah wa rasulah Sungguh benar-benar Aku akan berikan bendera Yaitu bendera kepemimpinan perang Pada besok hari Kepada seseorang Yang mencintai Allah dan Rasulnya Wa yuhibbuhullahu wa rasuluh Dan juga Allah dan Rasulnya mencintai dia Yaftahuallahu ala yadayhi. Allah akan memenangkan peperangan ini Dengan kepemimpinannya فَبَاتَ النَّاسُ يَدُقُونَ لَيْلَتَهُمْ أَيُّهُمْ يُؤْطَاهَا Maka Pada malam hari itu Para sahabat melalui Malam mereka Dalam keadaan mereka Larut dalam pembicaraan Siapakah Yang akan diberikan Kepemimpinan Dalam peperangan besok hari Ketika asbahu, mereka tidak bercakap. Masuk waktu pagi, gadau kepada Rasulullah SAW. Mereka bersegera hmm. untuk mendatangi Rasulullah SAW. Kullu mierju ayu ta'ha. Setiap mereka berharap dialah yang akan dipilih oleh Rasulullah SAW sebagai pemimpin. Fakola so, lalu beliau bersabda: Aina Ali ibnu Abi Talibin, di Ali bin Abi Thalib, fakilah huayyshtaki ainai, maka dikatakan bahawa beliau sedang sakit kedua matanya. Far salu ilayhi fautiyabih, maka mereka mengutus kepadanya orang untuk menjemputnya, maka beliau pun didatangkan. Fobal salafi ainai, wada alahu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meludah kedua matanya dan mendoakannya fa baraka ka allam yakun bihi waja'un maka seketika itu juga dia sembuh seakan-akan tidak ada penyakit sebelumnya fa atahu raya. lalu Rasulullah SAW memberikan kepadanya bendera kepemimpinan perang tersebut wa dan beliau bersabda unfu 'ala rislik majulah secara perlahan hatta tanzila bi sahatihin sampai engkau tiba di halaman mereka semaduhum ila alislam kemudian ajak mereka masuk islam wa akhbirhum bima yajib alaihim dan kabarkan kepada mereka apa yang diwajibkan atas mereka dari hak Allah di dalam Islam ini fa wallahi fa wallahi maka demi Allah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam La yahdi Allahu bika rojulan wahidan. Apabila Allah memberikan hidayah kepada seseorang melalui engkau, Khairun laka min humrin Itu lebih baik bagimu dibanding untamerah. Qala yadukun ayahudun. Kata uh, penulis matan yadukun maknanya adalah yakudun Iaitu tenggelam dalam pembicaraan Tentang siapa yang berhak Mendapatkan bendera tersebut Baik Inilah Hadis yang cukup panjang Dan di dalamnya Terkandung banyak sekali pelajaran Terkait dengan Adab-adab seorang muslim Di dalam jihad Dan juga keutamaan berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala mengajarkan tauhid mengajarkan Islam. Iya. Kita akan menyebutkan atau membaca penjelasan Asy-Syaikh Shalih fauzan sebagaimana biasanya beliau membagi empat bagian. Yang pertama, makna kosakata termasuk penjelasan ringkas biografi sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Kemudian yang kedua, penjelasan global. Yang ketiga, penjelasan tentang kecocokan hadis dengan bab. Kemudian yang keempat, yang terakhir, pelajaran-pelajaran atau kesimpulan yang bisa kita petik dari hadis ini. Baik. Bagian yang pertama, Qala sahalub nusa'at sahabat yang meriwayatkan hadis ini yaitu sahal bin sa'ad beliau adalah sahal bin sa'ad bin malik bin khalid al-ansari al-khazraj al-sa'idi sahal bin sa'ad bin malik bin khalid al-ansari dari kaum ansar al-khazraj dari suku khazraj al-sa'idi nisbah beliau Sahabiun shahir Seorang sahabat yang masyhur meninggal pada tahun 88 Hijriah. Dan ketika itu umur beliau telah mencapai 100 tahun. Atau telah melewati 100 tahun. Ini biografi ringkas sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Dan juga diriwayatkan oleh keduanya. Ay al-Bukhari wa muslim fi sahihaihima. Maksudnya Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dalam sahih keduanya. Yawma khaybar, hari perang khaybar, ayyawmahisari khaybar, sanata sabain hijriyatan. Maksudnya, hari peperangan atau hari pengepungan benteng khaybar, yaitu terjadi pada tahun 7 Hijriah. Dan ketika itu, Rasulullah SAW dan para sahabat Menghadapi Apa namanya Pertahanan yang luar biasa Dari orang-orang Yahudi Orang-orang Yahudi Bani Nadir Yang tinggal di Khaybar Dan itu terjadi pada tahun 7 Hijriah sebelum Perjanjian Al-Hudaidiyah Rasulullah SAW para sahabat Ketika itu merasakan Beban yang sangat besar di dalam memerangi mereka Kuat Orang-orang Yahudi ini Sampai Di hari Rasulullah SAW mengabarkan Berita gembira Bahawa besok Mereka akan kalah Dan Pasukan Islam akan dimenangkan Dengan dipimpin oleh seseorang Yang Allah cinta kepada mereka Dan mereka Kepadanya Dan, Allah, dan dia juga cinta kepada Allah dan Rasulnya Ia Araya atau bendera alam Jepun, yang kembali ke sana. Dia adalah tanda pasukan. Bendera yang dimaksud di sini adalah tanda pasukan yang mereka selalu kembali kepadanya. Tatkala menyerang atau mundur. Ia jadi sebagai apa namanya alat untuk komando bagi tentara. Yaftahu Allah alayhi. Allah memenangkan melalui kedua tangannya. Maksudnya melalui kepemimpinannya. Ekhbarun al bisharah bi husoolil fat. Ini adalah pengabaran dalam bentuk memberikan kabar gembira akan adanya kemenangan. Jadi Rasulullah SAW telah mengabarkan adanya kemenangan. <tuh> Laylatahum mansubun ala zorfiyah. Laylatahum ilaha hum malam mereka ini mansub karena dia adalah zorfiyah menunjukkan tempat. Ayuhum birofi ayuh. Al bina li idawatiha wahad fi sodris silatiha. Ayuhum itu dengan Dirofak ayunya, karena dia hukumnya bina sebab diidafahkan. dan dihapus awal silahnya. Dan ini penjelasan detailnya di dalam pelajaran bahasa Arab. Ali ibnu Abi Talib, Ali bin Abi Talib siapa dia? Hua ibnu Ammi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah paman, afuan, anak paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wazajubnatih dan suami anaknya Fatimah, Walkhaliyator Rabi dan juga khalifah yang keempat min asbaqis sabiqin ilal Islam, termasuk orang-orang yang pertama-tama masuk Islam, bahkan beliau adalah anak muda yang pertama masuk Islam. Waahadul ashra almubasharin biljannah dan beliau adalah salah seorang dari sepuluh yang dijanjikan masuk surga radhiyallahu taala anhum ajma'in semoga Allah meridhoi mereka semuanya ini beliau sebutkan di sini di antara keutamaan-keutamaan Ali bin Abi Thalib iya keutamaan dari sisi nasab dan juga hubungan beliau dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai menantu dan beliau sebagai khalifah kaum muslimin yang keempat Termasuk orang-orang yang pertama masuk Islam dan juga termasuk orang-orang yang dijamin masuk surga. Bagaimana meninggalnya beliau? Kutila beliau dibunuh pada tahun 40 hijriah. Ia beliau dibunuh oleh siapa? Oleh seorang khawarij, iaitu Abdurrahman bin Muljim. Radiyallahu ta'ala anhu Semoga Allah meriduai beliau Yashtaki aynai Beliau mengeluhkan kedua matanya Ay tu'limanihi minar ramad Ya'ni beliau Mendapatkan penyakit mata karena ada semacam debu Atau apa yang masuk kedua matanya Sehingga beliau sakit pada hari tersebut Ini dalam keadaan perang Fabara'a Lalu beliau sembuh. Di fathil ba. Ba'nya itu di fathah. Ala wazni darabah. Seperti kata darabah. Bara'a darabah. Wajajuzukasruha. Bisa juga dikasrah. Ala wazni alimah. Seperti kata alimah. Jadi, bisa dibaca baria sama dengan alimah. Ay ufi'a afiyatan kamilatan. Maknanya adalah. Beliau sembuh dengan kesembuhan yang sempurna. A'ahu Raya Dafaah Ily. Rasulullah SAW menyerahkan bendera kepadanya. Unfus. Apa makna unfus? A'Im Diluajih. Majulah. Kedepan. Alarislig. Alariskika mingairi aja Latin. Alarislig maknanya adalah secara perlahan dengan penuh kelembutan tanpa tergesa-gesa bi sahatihim di halaman mereka di fina'i ardihin yakni halaman bumi mereka wa maqariban min husunihin dan mendekati benteng-benteng mereka Ilal Islam kepada Islam Islam itu maknanya adalah wa huwa al-istislamu lillah bitauhid menyerahkan diri kepada Allah dengan tauhid Wal ingkia duluahudit taah dan tunduk kepadanya dengan ketaatan, yaitu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Wal khulu sumina syirki wa ahlil dan berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Inilah makna Islam secara hakiki. Berserah diri kepada Allah dengan taufik, yaitu memurnikan ibadah hanya kepada Allah yang satu saja dan mengingkari Penyembahan kepada selainnya. Wal-Inkiyadu lahu bi-ta'ah. Dan tunduk kepadanya dengan mentaatinya. Yaitu menjalankan semua perintahnya dan menjauhi larangannya. Wal-Khulusu minasyirki wa ahli. Dan berlepas diri dari kesyirikan. Yaitu membenci perbuatan syirik. Dan juga berlepas diri dari para pengikut kesyirikan tersebut. Ini Islam. Dikatakan para ulama. Ini makna al-Islam. Dengan makna umum, sehingga mencakup seluruh para Nabi dan Rasul alaihim salatu wasallam dan para pengikut mereka. Iya. Adapun Islam dengan makna khusus adalah Islam yang di oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala wasallam. Jadi mencakup makna ini juga. Mencakup makna Islam secara khusus. yaitu Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Artinya apa? Andaikan seseorang sudah mentauhidkan Allah. Dari pengikut umat-umat terdahulu. Atau para nabi terdahulu. Dan setelah Rasulullah SAW diutus. Kemudian dia tidak mau masuk Islam. Maka dia bukan Muslim lagi. Iya. Adapun ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa akhbirhum dan kabarkan kepada mereka yaitu tentang kewajiban-kewajiban di dalam Islam setelah mereka mentauhidkan Allah maknanya adalah ay annahum in ajabuka ila al-islam alladhi huwa tauhid kalau mereka sudah memenuhi dakwahmu atau ajakanmu kepada Islam yang merupakan tausid. Yang dihajak untuk mentauhidkan Allah. Fa'akhbirhum bima yajibu alaihim ba'da zalik min haqqillahi ta'ala fil-Islam. Maka kabarkan setelah itu, apa yang diwajibkan atas mereka dari hak Allah di dalam Islam. Min as-salati dan zakat dan puasa dan ذلك yaitu salat zakat puasa haji dan selain itu ini maksudnya jadi setelah mereka masuk Islam kabarkan hak Allah atas mereka dalam Islam apa hak Allah semua ibadah semua yang Allah perintahkan untuk diamalkan dan semua yang Allah larang untuk ditinggalkan la an yahdi Allah kalau Allah memberikan hidayah ta'wilu masdar mubtada khabaruhu khair ini ta'wilnya adalah masdar dan dia adalah mubtada khabarnya adalah khair humrul na'am humrul na'am maknanya adalah ay, al ibil al-ibl al al-humar al-ibl al-humar uh, unta merah wahia anfasu amwalil arab dan dia adalah harta orang arab yang paling berharga. Dikatakan oleh Imam Nawawi Rahimahullah. Tashbih umuril akhirah di umur dunia. Innama huwad li takarruf ilal afham. Kata beliau penyerupaan perkara akhirat dengan perkara dunia. Itu cuma sekedar pendekatan makna. iya Agar kita lebih memahami. Sebab pada hakikatnya kata beliau. Satu biji dari akhirat. Itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Iya. Itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Jadi maksudnya di sini. Bukan betul-betul sama. Cuma untuk pendekatan makna. Betapa pahalanya sangat besar sekali. Apabila seseorang mendapatkan hidayah. Melalui dakwah yang kita sebarkan. Baik. Inilah makna kusakata dalam hadis. Kita masuk. Bagian berikutnya. Qala. Al-ma'na al Ijmali lil للحديث Ma'na hadis secara global. An Na Nabiyya sallallahu Alaihi wa sallama Rasulullah bersih Rasulullah bersih Rasulullah muslimin Rasulullah bersih Rasulullah bersih Rasulullah bersih Rasulullah bersih Rasulullah bersih Rasulullah bersih Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Memberikan Rasulullah kepada para sahabat Akan kemenangan kaum muslimin Atas kaum Yahudi pada besok hari Alayya rajulin lahu fadilatun azimah dengan kepemimpinan seseorang yang memiliki keutamaan yang besar wa muwalatun lillah wa lirrasulih dan loyalitasnya kepada Allah serta kecintaannya kepada Allah dan rasulnya fastabsharas sahabah لذلك Maka para sahabat senang dengan berita tersebut. Kullun yawadu ayyakunahuwadali karojul min hersheim al khayir. Setiap mereka berkeinginan kuat. Semoga dialah orang yang dimaksud tersebut, Yakni pemimpin pada peperangan besok hari. Dikarenakan semangat mereka terhadap kebaikan. Ia. Falamma dhahabu 'ala al-maw'id makkathakara mereka mendatangi waktu yang sudah dijanjikan talabannabiyyu sallallahu alaihi wa sallama 'aliyan nabi sallallahu alaihi wa mencari ali padahal ali enggak datang orang yang datang semuanya enggak ada yang dicari ali yang tidak datang malah dicari wa sadafa annahu lam yahdur dan bertepatan ketika itu Ali tidak hadir. Lima asah lima asabahu min maradi ainih. Sebab beliau terkena penyakit pada kedua matanya. Ia. Ini menunjukkan Ali bin Abi Thalib itu manusia biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga manusia biasa. Tertimpa penyakit sebagaimana kita. Iya. Tsumma hadara Fatafullah Nabiulloh Sallallahu Alaihi Wasallam dihima. Kemudian Ali Habir ketika beliau dijemput, lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meludah kedua matanya. Min roykihi al-mubarak dari ludahnya yang penuh berkah. Dan ini adalah kekhususan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ludah beliau, keringat beliau. Darah beliau, bekas wuduk beliau, bekas mandi beliau. Itu semuanya mengandung berkah. Dan itu khusus bagi Rasulullah SAW. Iya. Makanya disebutkan dalam hadis. Sisa wuduknya Rasulullah SAW itu diperebutkan para sahabat. Namun setelah beliau meninggal. Kemudian Abu Bakar menggantikan. Para sahabat tidak ada yang berebutan apa namanya? Bekas-bekasnya Abu Bakar. Iya. Oleh karena itu, kata Al-Hafiz Ibn Hajar, Al-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, Berkah yang seperti ini, Dari bekas-bekas seseorang, Itu hanya khusus. Bagi Rasulullah SAW. Jadi, salah kalau kita berebutan sisa minumnya, Pak Kiai atau Pak Ustadz, Itu tidak ada berkahnya. Tidak ya, ada berkah secara khusus. Itu hanya khusus. ini hanya Khusus bagi Rasulullah s.a.w. Iya. Bagaimana kalau misalkan ada. Bekasnya Nabi s.a.w. sampai hari ini. Seperti. Bekas. Air wuduknya misalkan. Atau rambutnya mungkin. Iya. Atau apa saja. Apakah mengandung keberkahan? Iya mengandung berkah. Tapi siapa yang bisa menjamin? Benar tidak itu? Bekas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enggak ada di semenjamin jangan-jangan bekas orang lain gitu baik maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meludah dari ludahnya yang penuh berkah ke mata Ali kemudian sembuh fazala ma yahissu bihi minal alam zawalan kamilan maka tiba-tiba sembuh beliau dari apa yang dari penyakit yang beliau derita hilang secara sempurna penyakit tersebut. Wa sallamahu qiyadat Lalu beliau menyerahkan kepadanya kepemimpinan pasukan. Wa amarahu bil madii ala wajhihi bi Lalu beliau memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk maju ke depan secara perlahan. Hatta yaqrubu min hisn al Sampai beliau dekat ke benteng musuh. Faya'tlubu minhumuddukul fil-Islam. Lalu, Hendaklah Ali, Mengajak mereka, Untuk masuk Islam. Fainajabu. Maka apabila mereka, Menerima Islam, Mau masuk Islam, Akhbarahum bima yajibu alal Muslim, Min faraid. Maka, Kabarkan kepada mereka, Apa yang diwajibkan atas setiap Muslim, Dari Kewajiban-kewajiban yang Allah telah tetapkan. Dan ini adalah. Uh, kewajiban. Setiap so, Muslim. Apabila sudah masuk Islam. Dia mesti menuntut ilmu. Harus tahu apa saja kewajibannya. Dan juga. Tidak dijelaskan dalam hadis ini. Namun dijelaskan dalam hadis-hadis yang lain. Bagaimana kalau mereka menolak. Bagaimana kalau mereka menolak. Maka. Kalau mereka menolak tidak mau masuk Islam Diberikan pilihan yang kedua Yaitu membayar jizyah Membayar jizyah Dan tunduk Di bawah pemerintahan Islam Iya Ini pun maksudnya Pak. Maksudnya Supaya mereka Melihat akhlak kaum muslimin Mereka rasakan keadilan Islam Bagaimana Hidup di bawah naungan pemerintah muslim, lalu kemudian diharapkan dengan itu mereka masuk Islam. Iya, jadi ada kesempatan untuk mendakwahi mereka. Dan inilah tujuan jihad. Tujuan jihad itu rahmat, bukan sekedar penghancuran dan mengirim orang ke neraka bukan. Justru sebaliknya, mengajak mereka masuk surga. Iya. Jadi yang pertama ditawarkan Islam. Kalau tidak mau masuk Islam. Maka ditawarkan jizyah. Tapi kalau mau. Maka orang yang ma mengajak ini. Harus tahu. Dia punya kewajiban juga. Untuk mengajari mereka bagaimana cara sholat. Bagaimana cara puasa dan lain sebagainya. Jangan cuma ajak begitu saja. Kemudian ditinggalkan. Ia. Jadi kalau dia tidak mau. Maka diberikan pilihan yang kedua. Dia membayar jizyah. Hidup di bawah pemerintahan Islam. Dan di masa dia hidup di bawah pemerintahan Islam, dia didakwahi. Terus didakwahi. Sampai dia mendapatkan hidayah. Iya. Kemudian kalau tidak mau juga pilihan yang kedua, barulah pilihan yang terakhir dengan terpaksa diperangi. Dikasih pilihan yang pertama enggak mau, yang kedua juga tidak mau, barulah yang ketiga diperangi. Iya. Maka dari sini kita ketahui, apa yang dilakukan oleh teroris langsung mengoboh orang-orang kafir, membunuh secara serampangan tanpa ada usaha mendakwahi mereka, itu bukan jihad, itu sudah pas namanya terorisme dan itu bukan jihad tidak seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Di sini juga ada pelajaran bagi kita orang yang kafir ini tidak mau masuk Islam. Dia masih diberikan pilihan yang kedua. Tidak langsung diperangi. Beda... Dengan orang yang sudah masuk Islam... Kemudian mau murtad. Dia tidak ada pilihan lagi. Kecuali pilihan untuk dibunuh. Kalau tidak taubat, dibunuh. Ya, Dia tidak dikasih pilihan. Ya sudah kamu tetap kafir... Kamu bayar jizyah. Tidak. Pilihannya hanya ada dua. Taubat kembali masuk Islam atau dibunuh. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dinahu faqtuluhu." Barang siapa yang mengganti agamanya, maka bunuhlah dia. Makanya kata para ulama, kalau kita mau ngajak orang masuk Islam, benar-benar dijelaskan kepadanya hakikat Islam. Konsekuensinya itu apa? Iya. Sebab kalau dia sudah masuk Islam kemudian dia merasa tidak cocok, lalu dia mau keluar, hukumannya lebih berat dibanding dia dalam kondisi kafir asli ibahannya. Jadi orang yang murtad itu lebih berat hukumannya dibanding yang kasir asli. Baik. "Tsumma bayyana sallallahu alaihi wasallam li Ali fadhlu da'wati ila Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada sahabat yang mulia Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu keutamaan berdakwah kepada Allah. Apa yang akan beliau raih kalau beliau berdakwah kepada Allah, wa an naddaiyata idha hasala alayyadihi dayatu rajulin wahidin, fadalika khairun lahuh min anfasil anwalid duniayyah. Bahwasannya seorang dai, seorang yang mengajak kepada Islam, seorang yang mengajarkan kebaikan, mengajak kepada tauhid, dan ini setiap Muslim ya. Jangan ada gambaran di benak kita. Saya bukan da'i. Da'i itu ustad. Iya. Da'i itu bisa ceramah. Da'i itu harus bisa tampil tidak. Setiap muslim ini maksudnya. Setiap muslim punya kewajiban berdakwah. Dan dakwah itu tidak harus. Dengan berbicara panjang lebar di majelis. Duduk di depan tidak. Kita datangi satu orang per orang. Kita sampaikan dakwah bahkan nggak harus dengan kita bicara kita siapkan sebuah buku misalkan kita berikan hadiah kepadanya supaya dia mempelajari buku itu buku tentang tawhid itu sudah dakwah Iya. atau kita berikan hadiah sebuah kaset ceramah tentang tawhid tentang Islam tentang sunnah itu juga dakwah apalagi masya Allah di masa kita ini apa namanya banyak media ya banyak media-media untuk menyampaikan dakwah kita punya satu hadis atau satu ayat disertai faidahnya dari para ulama. Kita sebarkan melalui SMS, melalui broadcast, melalui Facebook dan lain sebagainya. Itu juga dakwah. Jadi jangan ada di dalam benak kita dakwah itu harus seorang ustad, harus orang yang pintar cerama dan lain sebagainya. Tidak. Setiap muslim wajib menyampaikan apa yang dia ketahui. Apa saja yang dia ketahui. Tapi dengan syarat ya. Iaitu seperti yang kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan yang lalu syarat utama dalam dakwah ikhlas dan ilmu dan mencakup tiga macam ilmu yang kita jelaskan di awal tadi baik maka kata Syekh, Rasulullah SAW mengabarkan kepada Ali bin Abi Thalib apabila seseorang mendapatkan hidayah melalui dakwah yang dilakukannya satu orang saja itu lebih baik dibanding dia mendapatkan harta dunia yang paling berharga. Ya, perhatikan penafsiran Sheikh. Anfasul Amwal al-Dunyawiyyah. Unta merah itu maksudnya di sini bukan unta merah secara hakiki, tetapi penggambaran tentang harta dunia yang paling berharga. Kalau kita mungkin di sini enggak ada harganya unta merah, ya. Buat apa unta merah, ya? Apalagi dipakai di jalan macet, ya, terakhir lambat juga jalannya. Jadi maksudnya di sini adalah harta dunia yang paling berharga. Apa yang paling berharga di kita, ya? Mungkin mobil mewah atau rumah mewah dan lain sebagainya. Ya, pokoknya apa saja? Besi kuning, iya, emas ya, iya. Pokoknya apa saja yang paling berharga. Maka apabila seorang mendapatkan hidayah melalui dakwah yang kita serukan melalui usaha dakwah yang kita kerahkan itu lebih baik dibanding kita memiliki harta yang paling berharga harta dunia yang paling berharga sebut apa yang paling berharga ya uang berapa triliun misalkan ya sangat berharga sangat bernilai tetapi kita apa namanya menjadi penyebab seseorang mendapatkan hidayah itu jauh lebih baik daripada semua harta dunia tersebut Iya Dan juga saya ingatkan Termasuk bagian dari dakwah Ada majelis ilmu Kita mengajak orang ke majelis ilmu Walaupun bukan kita yang menyampaikan Iya Tapi kita yang menjadi sebab Dia datang ke majelis ilmu Iya Apalagi kalau kita Lebih Apa namanya Keras di dalam berusaha Agar orang itu mau datang di majelis ilmu kita punya mobil misalkan kita jemput dia di rumahnya. iya. Atau dia punya urusan-urusan. Kita berikan kemudahan supaya dia bisa hadir di majelis ilmu. Itu juga bagian dari dakwah. Kenapa? Karena kita yang menjadi sebab. Dia hadir di majelis ilmu. Ini semuanya lapangan-lapangan dakwah. Medan-medan dakwah. Jangan kita sia-siakan. Baik. Kola. Fakaifah. Jika حَفَّلَ عَلَى يَدَيْهِ hidayah, أَكْسَرْ مِنْ ذَلِكِ Maka kata beliau rahimahullah, hafidhahullah, bagaimana lagi apabila orang yang mendapatkan hidayah lebih dari satu orang. Tentunya pahalanya semakin besar. Jadi, semakin banyak orang yang mendapatkan hidayah melalui dakwah yang kita serukan, berarti semakin banyak pahala yang kita dapatkan, kebaikan yang kita raih, InsyaAllah Ta'ala Dan ini ada pelajaran yang besar bagi kita bahwasannya Inilah sifat asasi seorang Muslim Sifat mendasar seorang Muslim Menjadi sebab kebaikan Menjadi sebab hidayah Bukan sebaliknya Menjadi sebab munculnya fitnah Munculnya kekacauan Munculnya kerusakan Permusuhan pertengkaran, pertikaian. Ini bukan sifat seorang muslim. Allah subhanahu wa ta'ala bersirman tentang sifat Nabiullah Isa alaihi salam waja'alani mubarakan aynama kuntu Allah menjadikan aku orang yang penuh berkah dimanapun aku berada. Apa maksudnya orang yang penuh berkah? Kata para ulama' mufassirin Aynafaan, aynamatajah tu. Maksudnya adalah selalu memberikan manfaat dimanapun aku berada. Inilah sifat seorang mukmin. Selalu memberikan manfaat, selalu menjadi sebab kebaikan, bukan sebaliknya menjadi sebab kerusakan, menjadi sebab keonaran. Nauzubillah. Juga dikatakan ulama yang lainnya, maksudnya penuh berkah adalah muallimanil khair selalu mengajarkan kebaikan. Inilah sebaik-baiknya keberkahan mengajarkan kebaikan dan kebaikan terbesar adalah tauhid. Kebaikan terbesar adalah tauhid. Iya. Baik, kita masuk pada bagian yang berikutnya. Munasabatul hadis lil bab. Kecocokan hadis ini dengan bab Yaitu bab tentang kewajiban berdakwah kepada tausit. Kala an-narhi mashru'iyat dakwah ilal Islam. Bahasannya dalam hadis ini terdapat pelajaran akan disyariatkannya dakwah kepada Islam. Alladhi huwa makna syahadati Allah ilaha illallah yang merupakan makna syahadat la ilaha illallah yaitu tauhid dan bayan fadl ad-da'wah dan juga menjelaskan tentang keutamaan berdakwah kepada tauhid dan banyak sekali dalil di dalam Al-Qur'an was sunnah yang menjelaskan keutamaan berdakwah di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala وَمَنْأَحْسَنُقَوْلًامِمَنْدَعَىإِلَىاللَّهِوَأَمْلَىصَالِحًاوَقَالَإِنَّمِي مِنَالْمُسْلِمِينَ. Dan siapakah yang lebih baik ucapannya dibanding orang yang berdakwah kepada Allah dan beramal saleh dan ia mengatakan sesungguhnya aku termasuk kaum muslimin maka Allah nyatakan dalam ayat ini dakwah adalah sebaik-baiknya ucapan. Tidak ada yang lebih baik ucapannya dibanding orang yang berdakwah kepada tauhid. Betapa tidak? Itu adalah tugas para nabi dan rasul alaihi wassalam, orang-orang yang paling mulia. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita pahala dakwah ini subhanallah termasuk sebaik-baiknya investasi yang dilakukan oleh seorang muslim dalam kehidupan dunia ini. Karena ini adalah satu amalan yang tidak akan putus dengan kematian kita. Oleh karena itu, Rasulullah SAW dan para sahabat adalah orang-orang yang paling banyak meraih kebaikan. Walaupun mereka sudah meninggal dunia, namun kebaikan mereka tidak putus-putus. Kenapa? Karena dulu mereka berdakwah. Dulu mereka mengajarkan kebaikan kepada manusia. Dan kebaikan tersebut diwariskan turun-temurun dari generasi ke generasi sampai di hari-hari kita ini. Iya. Terlebih kita menyadari kehidupan kita di dunia ini sangat singkat. Sementara kita perlu bekal untuk perjalanan yang sangat panjang. Perjalanan kita masih panjang. Ya. Perjalanan di alam kubur misalkan Kita akan tinggal di sana Menunggu dibangkitkan kembali Itu bukan singkat ya Ratusan tahun, ribuan tahun yang lalu Sudah banyak orang yang meninggal dunia Sampai hari ini mereka masih di kubur Belum dibangkitkan Setelah kita dibangkitkan kita menghadapi hari penghisapan. Berapa lama itu? Memang hanya satu hari. Tetapi nikdaruhu kamsina alfasanatin nilainya selama 50,000 tahun. Itu baru hari penghisapan. Belum ke surga atau ke neraka. Iya. baru hari penghitungan. Satu hari yang nilainya sama dengan 50,000 tahun. Padahal kita hidup di dunia ini hanya singkat sekali. Iya. Kemudian setelah itu kehidupan yang kekal di surga ataupun di neraka. Maka perjalanan kita panjang. Kita butuh bekal yang banyak kalau begitu. Sementara kehidupan kita di dunia ini singkat sekali. Maka Allah subhanahu wa ta'ala dengan kasih sayangnya membuka kepada kita pintu-pintu untuk meraih kebaikan yang banyak. Di antaranya melalui dakwah. Iya sebab dakwah ini kebaikannya pahalanya akan terus mengalir kepada seseorang tidak terputus dengan kematiannya maka semakin luas dakwah seseorang semakin banyak amalan yang akan mengalir kepadanya karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda man ila hudan kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yang dzalika min ujurihim syai'a barangsiapa mengajak kepada hidayah Mengajarkan kebaikan. Maka dia akan mendapatkan pahalanya. Dan pahala orang-orang yang mengikutinya. Tanpa mengurangi pahala mereka sedikitpun. Demikian pula sebaliknya yang mengajak kepada kesesatan. Mengajarkan perbuatan dosa. Mencontohkan perbuatan dosa. Maka dia mendapatkan dosanya sendiri. Dan dosa para pengikutnya. Tanpa mengurangi dosa-dosa mereka sedikitpun. Waliyadudillah. Iya. Dan bahkan. Minimalnya kita ajarkan anak kita itu pun sudah cukup menjadi apa namanya amalan yang tidak terputus sebagaimana sabda Nabi saw. Idah matal insan ing kata anhu amaluhu ilmin salasatin. Apabila mati seseorang terputus amalnya kecuali tiga: illa min sadakatin ilmin sadakatin jariatin, atau ilmin yuntafau dih, atau waladin salihin yadu lahuh. Kecuali dari sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat atau anak saleh yang mendoakan. Ya. Yeah. Jadi Subhanallah, ini diantara keutamaan berdakwah dan tentunya masih banyak yang menunjukkan keutamaan dakwah dari Al-Quran dan Sunnah. Baik. Kita masuk pada bagian akhir dari penjelasan asyik ma yustafadu minal hadis kesimpulan pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini pelajaran yang pertama fadilatun zohiratu li ali ibn abi thalibin radhiyallahu anhu wa syahadatu minar rasul sallallahu alaihi wasallam lahu bimawalatihi lillah Walirasulhi wa imanhi zahiran wabatin. Dalam hadis yang mulia ini terdapat penjelasan tentang keutamaan yang jelas sekali, nampak jelas bagi sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib, radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridhinya dan juga persaksian Rasulullah SAW tentang kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya dan keimanannya secara zahir maupun batin. Iya. Subhanallah, keutamaan yang sangat besar, yang Allah anugerahkan kepada para sahabat, radiyallahu ta'alaanhum ajmain. Iya. Kalau sudah begini, berarti beliau pasti masuk ke dalam surga. Iya. Dan inilah yang diimani oleh ahlus sunnah. Ahlus sunnah, Mengimani keutamaan atau mengakui keutamaan para sahabat, termasuk sahabat yang mulia Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Tetapi ahlu sunnah juga mengimani bahawa para sahabat itu bertingkat-tingkat. Makanya ciri ahlu sunnah itu adalah di dalam mengambil dalil tidak sepotong-sepotong. Ya. Kalau orang-orang yang dalam hatinya ada penyimpangan Dia ambil satu dalil dan dia buang dalil yang lain Kalau kita kumpulkan seluruh dalil Ini kalau kita perhatikan dalil ini saja Masya Allah Kalau begitu Ali sebaik-baik manusia setelah Rasul Tetapi kenyataannya Kalau kita perhatikan seluruh dalil Maka Ali berada pada tingkatan yang keempat Karena dalil-dalil yang menunjukkan keutamaan Abu Bakar, bahawa beliau manusia terbaik setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dalil-dalil yang menunjukkan keutamaan Umar, bahawa beliau yang terbaik setelah Abu Bakar. Kemudian dalil-dalil yang menunjukkan keutamaan Utsman, bahawa beliau yang terbaik setelah Umar. Ia, ini keyakinan Ahlu Sunnah. Para Sahabat bertingkat-tingkat. Abu Bakar Umar, Usman, Ali, kemudian eh, enam orang lagi dari sepuluh sahabat yang dijamin masuk surga. Kemudian Ahlul Badr, kemudian orang-orang muhajirin dan ansar yang berhijrah. Orang-orang muhajirin tentunya terlebih dahulu, kemudian orang-orang ansar, kemudian orang-orang yang masuk Islam sebelum Fatuhu Makkah, kemudian setelah itu dan seterusnya. Bertingkat-tingkat sahabat itu punya keutamaan bertingkat-tingkat berdasarkan dalil-dalil yang ada. Iya. maka ahlu sunnah memuliakan dan menghormati para sahabat, termasuk sahabat yang mulia Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu. Namun tidak berlebih-lebihan. Oleh karena itu hadis yang mulia ini membantah dua golongan sekaligus. Golongan yang pertama golongan Syiah Rafidhah mereka yang gulu berlebih-lebihan kepada Ali bin Abi Thalib. Iya. Betapa mereka berlebih-lebihan di dalam memuliakan beliau sampai ada yang mengatakan Ali lebih baik daripada Abu Bakar dan Umar. Iya. Padahal dalam hadis Bukhari Ali bin Abi Thalib Sendiri pernah ditanya, siapa yang lebih baik setelah Rasulullah SAW, beliau mengatakan Abu Bakar dan Umar. Dan beliau mencambuk, dengan 80 kali cambukan. Kalau ada orang yang mengatakan Ali lebih baik daripada Abu Bakar dan Umar, itu hukumannya. Hukuman dari Ali sendiri. Ya, Beliau akan cambuk, dengan cambukan pendusta, 80 kali. Kalau ada yang berani mengatakan, Ali lebih baik daripada Abu Bakar dan Umar. Ia. Ini orang-orang Syiah Mereka mengatakan Ali yang terbaik Lebih parah daripada itu Mereka mengatakan Ali yang seharusnya menjadi khalifah Bukan Abu Bakar Bukan Umar Tetapi Abu Bakar dan Umar kata mereka merampas Kekhalifahan dari Ali bin Abi Thalib. Maka mereka mengarang Kisah-kisah dusta Cerita-cerita palsu Untuk mendukung hal tersebut Ia dan mereka gambarkan kepada kaum muslimin seakan-akan ada permusuhan yang besar. Antara Ali dan keluarganya dengan Abu Bakar dan Umar. Padahal kenyataannya, Ali adalah menterinya Abu Bakar dan Umar ketika itu. Oleh kerana itu, di masa Umar bin Khattab, Ali tidak diizinkan keluar. Tidak diizinkan pergi berperang. Kenapa? Umar membutuhkannya di Madinah. Untuk apa? Untuk bermusyawarah. Untuk meminta pendapatnya. Kecuali sedikit sekali beliau dikirim. Untuk berjihad. Iya. Bahkan. Anaknya Ali. Salah seorang anaknya. Adalah istrinya Umar. Jadi Umar adalah menantunya. Mereka memiliki hubungan yang sangat dekat sekali. Hanya saja orang-orang syiah. Membuat kisah-kisah palsu. Cerita-cerita dusta. menggambarkan kepada kita seakan-akan ada. Permusuhan yang hebat. Antara Ali. Dengan para sahabat yang lainnya. Iya. Lebih parah daripada itu. Bentuk gulu mereka. Mereka mengatakan. Semua para sahabat kafir. Kecuali beberapa orang saja. yaitu Ali. Dan segelintir sahabat. Setelah kematian Rasulullah SAW. Na'udzubillah. Lebih parah lagi daripada itu. Kata mereka. Sebetulnya Ali. Yang sepatutnya menjadi Rasul. Tapi Malaikat Jibril salah ngasih wahyu. Ya. Salah orang, naudzubillah. Persis seperti orang-orang Yahudi memusuhi malaikat Jibril, alaihis salam. Ya. Jadi Subhanallah, orang-orang sia ini bukan hanya memusuhi manusia. Ya. Dari kalangan ahlu sunnah yang terbaik, yaitu para sahabat, malaikat pun dimusuhi oleh mereka. Ya. Dan lebih parah daripada itu, mereka mengatakan Ali bin Abi Thalib adalah sesembahan mereka. Mereka berdoa kepadanya. Dan mereka meyakini Ali bin Abi Thalib dan dua belas keturunannya. Makanya dikatakan syiah ifna syariah. Syiah dua belas imam. Yaitu Ali bin Abi Thalib ditambah sebelas keturunannya. Mereka berkeyakinan bahawa dua belas imam ini adalah orang-orang suci. Atau orang-orang yang derajatnya sama dengan Allah mengetahui perkara gaib. Mendengarkan doa mereka. Sehingga mereka berdoa kepada mereka ini adalah kesyirikan dan apa hukumannya yang Ali berikan kepada mereka mereka dibakar oleh Ali bin Abi Thalib yang mengatakan Ali sebagai sesembahan mereka dibakar oleh Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu sendiri iya. tapi tak kala syaitan sudah berhasil menguasai akal dan jiwa mereka disebutkan dalam riwayat ketika mereka mau dibakar mereka malah mengatakan kalau begitu dia ini benar-benar Tuhan, ya, karena tidak bisa membakar dengan api kecuali benar-benar Tuhan. Naudzubillah. Demikianlah kesesatan. Baik. Ini kelompok yang pertama yang dibantah di dalam hadis yang mulia ini berlebih-lebihan. Ali di sini jelas manusia biasa. Iya. buktinya beliau sakit. Yang kedua. Yang lebih jelas lagi dibantah dalam hadis yang mulia ini adalah kelompok khawarij wan nawafid. Kelompok khawarij yang mengkafirkan para sahabat. Membenci para sahabat. Padahal jelas keutamaan para sahabat di dalam Al-Quran wa Sunnah. Bahkan mereka sampai membunuh Ali bin Abi Talib. Radiyallahu anhu. Iya. Dan Ali bin Abi Talib ini dibunuh Sebagai mahar. Sebagai mahar atas seorang wanita khawarij yang cantik jelita ketika itu nauzubillah itulah seburuk-buruknya mahar dan juga kaum Nawasib. kaum Nawasib ini adalah satu kaum yang membenci keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahabat yang lain mereka tidak benci mereka benci adalah keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dikatakan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah hadis yang mulia ini membantah dua golongan sekaligus Yaitu khawarij dan Nawafid. Baik. Ada pun ahlu sunnah di tengah-tengah, mereka memuliakan, menghormati para sahabat, memuliakan dan menghormati Ali bin Abi Tholib, namun tidak berlebih-lebihan. Ini pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua. Isbatu anna Allah yuhibbu awliyaahu mahabbatan taliqu bi jalalih. Penetapan bahwasannya Allah cinta kepada wali-walinya. Kecintaan yang sesuai dengan keagungannya, Sesuai dengan kemuliaannya. Kesairi sifatihil muqaddasa al-karimah. Sebagaimana sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang suci lagi mulia yang lainnya. Inilah pelajaran yang kedua. Ini sebetulnya patut disebut pelajaran yang pertama. Karena berkaitan dengan tauhid. Yaitu penetapan salah satu sifat dari sifat-sifat Allah. Al-Mahabbah. Cinta. Dari dua sisi. An-Nallaha yuhid wa yuhab. Bahwasannya Allah mencintai dan dicintai. Iya. Jadi Rasulullah SAW mengatakan. Aku akan berikan bendera ini besok kepada seseorang. Yang mencintai Allah dan Rasulnya Dan Allah dan Rasulnya Juga mencintainya Ia. Tetapi Tentunya berbeda Cinta Allah kepada manusia Dan cinta Rasul kepada manusia Hadis yang mulia ini Menunjukkan kepada kita Allah memiliki sifat mahabbah cinta Ia. Seperti apa kecintaan Allah kepada makhluk? Bentuknya bagaimana? Jawabannya adalah sesuai dengan keagungan dan kebesarannya. Adapun pastinya seperti apa kita tidak tahu, ya kita tidak tahu. Jangankan kecintaan Allah, kecintaan makhluk kepada kita pun seringkali kita nggak mengerti bagaimana bentuknya. Contohnya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menaiki Gunung Uhud. Beliau mengatakan, "Haza jabalun yuhibbunna wa nuhibbuhu." Ini adalah sebuah gunung. Dia mencintai kita dan kita cinta kepadanya. Kira-kira bagaimana cinta gunung kepada kita? Kita enggak tahu kan? Bentuknya seperti apa? Iya. Apalagi kecintaan Allah kepada kita. Bagaimana kaifiahnya? Bentuknya sama dengan sifat-sifat Allah yang lain. Seperti sifat-sifat zatiyah, tangannya, wajahnya. Itu semua kita yakini sesuai dengan keagungan dan kebesarannya. Namun kita tidak mengerti bagaimana bentuknya. Kenapa? Karena memang kita tidak diberitahu. Tidak dalam Al-Quran, tidak pula dalam As-Sunnah. Iya. Yang pasti kita meyakini, itu adalah sifat yang mulia, sesuai dengan keagungan dan kebesarannya, dan tidak sama dengan sifat makhluk. Laisaka mislihi syai'un, Wahwasaneul Basyir tidak ada yang serupa dengannya dan Dia maha mendengar lagi maha melihat. Ini pelajaran kedua yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini. Pelajaran yang ketiga, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang mulia ini kita dapat mengambil satu teladan yang baik dari para sahabat. Yaitu semangat mereka yang besar dalam melakukan kebaikan. Dan berlomba-lombanya mereka di dalam beramal soleh. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala meriduai mereka. Ini teladan yang baik. Dan sesuatu yang sulit kita melampaui mereka dalam hal ini. Yaitu semangat para sahabat. Semangat para sahabat dalam kebaikan tatkala nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan besok akan memimpin seseorang yang dicintai Allah dan rasulnya dan dia juga cinta kepada Allah dan rasulnya maka kalau begitu subhanallah ini keutamaan besar orang ini sudah pasti dicintai Allah dan rasulnya dan dia juga cinta kepada Allah dan rasulnya karena kadang-kadang kita atau bahkan sering kita bilang cinta kepada Allah dan rasulnya apakah Allah cinta kepada kita itu belum tentu iya ini harus dipahami ya. Tidak otomatis kita cinta kepada Allah lalu Allah cinta kepada kita enggak. Iya. Bagaimana dulu amalan kita? Apakah amalan kita menyebabkan cinta Allah? Atau malah sebaliknya menyebabkan kebencian Allah kepada kita? Tetapi orang ini sudah dipastikan oleh Nabi SAW. Allah dan Rasulnya cinta kepadanya. Maka untuk meraih kecintaan Allah tersebut. Para sahabat begitu bersemangat. Sampai malam itu mereka hampir-hampir enggak bisa tidur mendiskusikan siapa gerangan yang akan menjadi pemimpin besok hari. Dan kalau masuk waktu pagi mereka semuanya bersegerah datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setiap orang berharap dialah yang dimaksud orang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya dan juga dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Ini menunjukkan semangat para sahabat yang luar biasa. Dalam kebaikan yang mesti kita contohi. Baik. Pelajaran yang keempat. Masyru'iyatul adab. Indal qital. Wa tarqittishu wal aswati al muzji'ah. La hajata ilaiha. Disyariatkannya beradab di dalam peperangan. Dan meninggalkan kebisingan. Demikian pula suara-suara. suara suara yang berisik, mengganggu, yang tidak diperlukan. Ya. Mungkin pernah dengar atau pernah lihat satu peperangan pasukannya itu berteriak-teriak seperti orang gila, ya. Kadang tujuannya untuk menakuti musuh. Iya. Itu tercelah. kalau memang tidak dibutuhkan. Yang seharusnya bertakdir, ya, memuji Allah meminta pertolongan kepada Allah. Iya. Ini adab di dalam peperangan. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Ali, "Unfut ala rislik hatta tanzila bi sahatihim." Majulah secara perlahan sampai engkau tiba di halaman mereka. Maka ini menunjukkan disyariatkannya adab yang baik di dalam peperangan sekalipun. Baik. Pelajaran yang kelima Amrul Imam ummalahu bil ribki walin min ghairi da'fin walantiqadi azimatin. Imam atau pemimpin memerintahkan pegawai-pegawainya dengan kelembutan, kehalusan, namun bukan lemah dan bukan pula dengan menghilangkan pekap Iya Ini sifat seorang pemimpin Bagaimana dia bersikap kepada Pekerja-pekerjanya Bawahan-bawahannya Pegawai-pegawainya Wakil-wakilnya Menteri-menterinya Iya Dia arahkan mereka kepada kebaikan Dengan kelembutan Dengan halus Dengan bahasa yang baik tetapi bukan dengan kelemahan, bukan pula dengan menghilangkan tekad. Iya. Jadi harus mantap. Namun bukan dengan cara yang keras lagi kasar. Oleh karena itu, pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini bahwasannya pemimpin itu punya kewajiban untuk mengawasi Rakyatnya dan menanyakan kondisi mereka. Sebab di sini Rasulullah SAW bertanya di mana Ali bin Abi Thalib. Maka ini tugas pemimpin untuk mengawasi keadaan masyarakatnya dan tugas utama pemimpin adalah menjaga akidah keimanan masyarakatnya. Ini yang paling utama. Baik. Pelajaran yang ke-6. Wujub ad-da'wa islam La siyama qibla kita lil kuffar Di dalam hadis yang mulia ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita tentang kewajiban Berdakwah kepada Islam. Iaitu da'wah kepada Tauhid. Ini kewajiban kita. Terutama sebelum peperangan. Yaitu ini memerangi orang-orang kafir. Mesti didakwahi terlebih dahulu. Ini jelas ya. Salah besar. Kalau melihat orang kafir langsung ditembak. Atau langsung dibom begitu saja. Iya. Apalagi. Yang datang ke negeri Islam. Dengan izin pemerintah muslim. Itu adalah jaminan keamanan. Tidak boleh dibunuh. Haram dia dibunuh. Iya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengingatkan. Man qatala mu'ahadan. Lam yarah raihat al jannah. Wa inna riha halatujadu min masyrati arba'ina aman. Barang siapa membunuh seorang kafir mu'ahad. Yaitu orang kafir yang terikat perjanjian dengan kaum muslimin. Maka dia tidak akan mencium bau surga. Padahal bau surga itu tercium dari jarak 40 tahun perjalanan. Iya. Termasuk turis-turis. Yang masuk ke negeri Islam. Dan mereka mendapatkan izin masuk, diberikan visa. Itu perjanjian keamanan baginya. Haram dibunuh. Iya. Iya kalaupun mereka harus dibunuh maka didakwahi terlebih dahulu sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam eh akhirnya yang terjadi apa bukannya mengajak mereka masuk surga namun mengirim mereka ke neraka itu bukan hikmah yang terjadi adalah islam menjadi jelek namanya Menjadi rusak namanya. Dikarenakan ulah segelintir orang ini. Iya. Dan lebih khusus lagi ahlu sunnah wal jamaah. Itu. Menjadi jelek. Dianggap teroris. Dianggap. Membawa ajaran yang keras. Kasar. Iya. Dikarenakan ulah segelintir orang ini. Sehingga muncul orang-orang yang. Melakukan istihza, Melakukan olok-olok. Menghina ahlu sunnah yang berpenampilan dengan penampilan sunnah karena kebetulan sebagian teroris itu juga punya penampilan sesuai dengan sunnah kadang mereka berjenggot atau memakai pakaian muslim atau muslimah sehingga ahlu sunnah juga yang berpakaian seperti itu berpenampilan seperti itu mendapatkan cibiran dan celaan padahal hanya ulah segelintir orang ini. Baik. Maka ini jelas penyimpangan. Jadi wajib berdakwah kepada Islam, jelas sekali. Wajib berdakwah kepada Islam. Maka seorang muslim punya kewajiban untuk mendakwahi manusia. Kemudian yang ketujuh. Anna manimtana amin qabulid da'wah minal kuffar wajib qitaluhu. Bahwasannya Orang yang tidak mau menerima dakwah dari kalangan orang-orang kafir wajib untuk diperangi. Wajib untuk diperangi. Tentunya seperti yang dijelaskan di dalam hadis yang lain diberikan dua pilihan sebelumnya kalau tidak mau barulah diperangi. Yaitu masuk Islam kalau tidak mau membayar jizyah kalau tidak mau juga baru diperangi. Baik. Kemudian yang ke delapan an ad-da'wah tatakunu bitadrij bahwasanya dakwah itu harus dengan cara bertahap fayatlubu min al-kafir awwalan ad islam bin nutqi bisyahadatayn maka kita minta kepada orang kafir itu pertama sekali untuk masuk Islam yaitu dengan mengucapkan dua kalimat syahadat summa yu'maru islam ba'da dhalik kemudian diperintahkan untuk mengamalkan kewajiban-kewajiban Islam setelah itu. Iya. Jadi bertahap. Tidak sekaligus. Ini pelajaran bagi setiap orang yang berdakwah. Iya. Bertahap di dalam menyampaikan dakwah Dan memberikan kesempatan bagi mereka untuk memahami dengan baik. Kemudian diajarkan pelajaran yang berikutnya. Kemudian yang kesembilan. Fadlu da'wah ilal Islam. Di dalam hadis yang mulia ini terdapat penjelasan tentang keutamaan berdakwah kepada Islam. Wa ma fiha min alkhair dan kebaikan yang terkandung padanya. Kebaikan yang terkandung padanya. Lil mad'u waddaa'i. Apakah bagi orang yang didakwahi atau orang yang berdakwah? Fal mad'u qad yahtadi Orang yang didakwahi bisa jadi dia mendapatkan hidayah, maka ini kebaikan baginya. Wad dai yusabu thawaban adzima, adapun yang berdakwah dia mendapatkan pahala yang besar, wallahu a'lam. Pelajaran yang ke-10 Dalilun min adillati nubuwwati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis yang mulia ini terdapat dalil yang menunjukkan kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau dalam bahasa lain, alamun min alamin nabuah tanda kenabian Nabi saw. Apa tandanya itu? Wadalika bibi sharatihi bil fat, qabla wukuihi, iaitu kabar gembira yang beliau sampaikan akan kemenangan kaum muslimin sebelum itu terjadi. Ini perkara gaib, ya? Akan terjadi besok itu perkara gaib. Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Maka hadis ini menunjukkan beliau adalah seorang rasul yang menerima wahyu dari Allah. Iya. Tanda beliau sebagai seorang rasul. Oleh karena itu hadis yang mulia ini semakin menguatkan keimanan kita Bahawa beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Alimul ghaib wa la yudhhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtada min rasul. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dialah yang mengetahui perkara ghaib. Dan tidak ada yang ia tampakkan perkara gaib itu kepada seorang pun. Kecuali kepada siapa yang Allah ridhoi. Dari kalangan para rasul. Jadi. Para rasul alaih salatu wassalam itu mengetahui perkara gaib. Sebatas apa yang Allah kabarkan kepada mereka. Adapun yang tidak Allah kabarkan kepada mereka. Maka mereka tidak mengetahuinya. Iya. Oleh karena itu. Kalau ada manusia. Yang mengaku tahu perkara gaib. Hanya ada dua kemungkinan. Dia ini nabi atau dukun itu saja. Ia kalau nabi setelah nabi saw diutus tidak mungkin lagi sebab tidak ada nabi setelah beliau. Berarti dia ini apa? Dukun. Ia kemudian tanda yang lain wabara atil alam biretehi sembunyak penyakit dengan ludah beliau menunjukkan beliau ini seorang nabi dan rasul yang Allah berikan mukjizat yang Allah berikan kelebihan-kelebihan untuk ditampakkan kepada manusia kebenaran risalahnya. Iya. Kemudian pelajaran yang ke-11 Al-Imanu bil qada'i wal qadar. Beriman dengan qada' dan qadar, yaitu dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Lahusul raiyah liman lam yas'a ilaiha. Dikarenakan di dalam hadis ini disebutkan orang yang tidak berusaha tidak datang untuk diberikan bendera tersebut malah dia yang dapat waman uha niman saa ilayha dan orang yang sudah berusaha datang pagi-pagi supaya diberikan kepemimpinan itu malah tidak dapat iya ini subhanallah menunjukkan Manusia itu berkehendak, tetapi kehendak manusia tidak akan mungkin terjadi tanpa takdir Allah. Jelas sekali ya, sahabat ini, masya Allah, mereka bergegas di pagi hari. Setiap orang berharap dialah yang akan dipilih. Orang yang tidak datang malah dia yang dipilih. Wa mata syauna illa ayy syallahu rabul alamin. Tidaklah kalian berkehendak itu akan tercapai, kecuali apabila Allah subhanahu wa taala juga Berkehendak. Ini menunjukkan apa? Allah, dialah yang menakdirkan. Allah subhanahu wa ta'ala dialah yang menakdirkan. Iya. Dan seorang muslim mesti meyakini. Apa yang telah Allah tetapkan untuk dia dapatkan, enggak akan meleset darinya. Sebaliknya, apa yang Allah tetapkan untuk menimpanya, iya tidak akan meleset darinya. Apa yang Allah tetapkan, dia tidak akan dapatkan, maka dia tidak akan mendapatkannya. Ini keyakinan terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Iya. Tapi di sini dikatakan para sahabat bergegas pagi hari untuk mendapatkan kepemimpinan tersebut. Sampai-sampai Umar Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di dalam riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu kata Umar, "Ma ahbabtul imarata illa yauma Aku tidak menginginkan kepemimpinan kecuali pada hari itu. Subhanallah, Umar yang diangkat menjadi khalifah selama kurang lebih 10 tahun, beliau tidak pernah berharap untuk menjadi pemimpin kecuali pada hari itu. Ya. Padahal mengharapkan kepemimpinan Apalagi sampai berambisi Dan berusaha mendapatkannya ya. Atau seperti yang kita saksikan hari ini Bukan sekadar meminta jabatan Dan berusaha mendapatkannya Tapi mengemis ya. Mengemis kepada rakyat supaya dipilih menjadi pemimpin dan membuang-buang harta. Iya. Ini sebetulnya tercelah. Karena di dalam hadis Abdurrahman bin Samurah dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Abdurrahman bin Samurah, la tas'al al-imarah." Wahai Abdurrahman bin Samurah, janganlah engkau memohon atau meminta kepemimpinan. Fa innaka in utita ha an mas'alatin wukilta ilaiha karena sesungguhnya engkau apabila mendapatkan kepemimpinan itu dengan cara memintanya maka engkau akan dibiarkan kepadanya yakni tidak ditolong oleh Allah wa in utita min ghairi mas'alatin wa 'alaiha adapun apabila engkau mendapatkan kepemimpinan itu tanpa memintanya, maka engkau akan ditolong. Iya. Lalu bagaimana dengan ucapan Umar, aku tidak pernah mencintai atau menginginkan kepemimpinan, kecuali pada hari itu. Sebab, di dalam hadis ini, Rasulullah SAW sudah mengabarkan, orang itu pasti ditolong oleh Allah. Iya. Paham ya? Asalnya, mengharapkan kepemimpinan itu tercelah, tetapi karena di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengabarkan keutamaannya. orang ini dicintai oleh Allah dan Rasulnya dan dia juga cinta kepada Allah dan Rasulnya dan Allah pasti menolongnya untuk memenangkannya maka para sahabat pun berharap iya adapun yang belum jelas apakah akan ditolong atau tidak maka para sahabat tidak berusaha bahkan para sahabat lari dari kepemimpinan takut diangkat menjadi pemimpin Karena beratnya tanggung jawab. Demikian pula para ulama. Jangankan menjadi khalifah. Mau diangkat jadi mufti. Atau jadi menteri agama. Mereka lari. Mereka takut. Mereka bersembunyi. Iya. Karena apa? Beratnya kepemimpinan. Yang hari ini. Diperbutkan. Dan dikejar oleh manusia. Iya. Pelajaran yang terakhir. Sheikh berkata. Yang ke dua belas. Anhu la yakfit tasmi bil Islam, bahwasannya tidak cukup menamakan diri dengan Islam. Bila Buddha menma'rifati wajibatihi walqiam biah, tetapi harus mengenal kewajiban-kewajiban dalam Islam. Dan menegakkannya. Ini pelajaran penting yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini. Gak cukup seorang menamakan diri muslim atau mengumumkan dia masuk Islam. Setelah itu dia mesti mengamalkan kewajiban-kewajiban dalam Islam. Oleh karena itu Nabi saw berkata, Wa akhiruhum bima yajibu alehin min hakillahi taala tih. Dan kabarkan kepada mereka apa yang diwajibkan atas mereka dari hak Allah atasnya. Yaitu puasa, sebelumnya sholat, kemudian puasa haji, zakat, dan lain sebagainya. Seluruh perintah Allah mesti dia pelajari untuk dia amalkan. Demikian pula seluruh larangan Allah, dia berusaha mempelajari semuanya untuk dia tinggalkan. Inilah yang disebut sebagai Muslim. Nabi SAW mengatakan. Memerintahkan para sahabat Tidak sekedar mengajak mereka masuk Islam Tetapi setelah mereka masuk Islam Mereka mesti diajari Mereka mesti diajari Iya Dan ini menunjukkan kepada kita Semua kewajiban-kewajiban Di dalam Islam Itu adalah hak Allah Itu adalah hak Allah Yang mesti kita tunaikan Kalau begitu ini adalah hak yang tertinggi. Kewajiban-kewajiban kita di dalam Islam adalah hak yang tertinggi. Melebihi hak kita sebagai manusia. Iya. Dan hak Allah yang paling tertinggi, yaitu kewajiban yang tertinggi, adalah Tauhid. Sebab Tauhid disampaikan pertama kali. Diajak mereka untuk mentauhidkan pertama kali. Pelajaran lain yang bisa kita petik dari hadis ini bolehnya bersumpah di dalam berfatwa. Karena dari Nabi SAW bersabda: "Wahai, la an yahdi Allahu bika rajul an wahidan, khairun lakamin humrin namm." Maka demi Allah, beliau bersumpah terlebih dahulu untuk menguatkan ucapannya. Allah memberikan hidayah kepada seseorang melalui, melalui engkau. Itu lebih baik bagimu daripada unta merah. Iya. Sebagaimana pelajaran lain yang bisa kita petik dari ayat ini. Atau dari hadis ini. Semangat para sahabat. Di dalam jihad. Dan untuk mati syahid. Pelajaran lain yang bisa kita petik dari hadis ini. Bahawa para sahabat lebih mementingkan perkara akhirat. Dan mementingkan keutamaan-keutamanya. Melebihi ahli dunia. Para pecinta dunia. Perhatian mereka terhadap dunia mereka. Dan para, dan para sahabat berlomba-lomba untuk itu. Iya. Pelajaran lain yang bisa kita petik dari ayat ini. Atau dari hadis ini. Ad-da'wah di -tafsil dakwah dengan merinci. Tidak cukup dijelaskan secara global, tetapi harus dirinci. Iya. Seperti yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pelajaran lain yang bisa kita petik dari hadis ini adalah bahwasanya ahlul kitab alal batil. Ahlul kitab alal batil. Ahlul kitab yaitu Yahudi dan Nasrani berada di atas kebatilan. Oleh karena itu Rasulullah SAW memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk mengajak mereka masuk Islam. Untuk mengajak mereka masuk Islam, iya. Dan Nabi SAW menegaskan, "Wali nafsi diadzih, la yusmau bi ahd min hadhi al-ummah, Yahudi wal Nasrani, thumma mat, walam yu'mn bil ladi rusil tubihillahkan min ashabin Nahr. Demi Allah yang jiwaku ada di tangannya." tidaklah mendengarkan tentang aku, seorang dari umat ini. Apakah dia Yahudi atau Nasrani? Kemudian dia mati sebelum beriman. Dengan apa yang aku bawa? Yang sebelum dia masuk Islam, maka dia termasuk penghuni neraka. Ini jelas, Yahudi berada di atas kebatilan. Pelajaran lain yang bisa kita petik dari hadis ini, kewajiban mencintai Allah dan Rasulnya. Kewajiban mencintai Allah dan Rasulnya, dan insyaAllah ta'ala, akan datang pembahasan yang lebih detail Tentang kewajiban cinta kepada Allah Dan juga Rasulnya Dan termasuk kesyirikan Mencintai Sesembahan selain Allah Atau mencintai makhluk Melebihi kecintaan kita Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Iya Inilah Beberapa pelajaran Yang bisa kita petik Dari hadis ini atau saya tambahkan satu lagi yang terakhir disebutkan para ulama dalam hadis ini para sahabat merasakan kesulitan yang besar tatkala ingin mengalahkan orang-orang Yahudi berhari-hari mereka menyerang benteng-benteng Yahudi di situ tidak berhasil sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan besok pasti menang iya maka di sini ada pelajaran bagi kita Bahawa. Adanya kesulitan atau musibah atau hal yang tidak menyenangkan yang Allah timpakan kepada seorang hamba itu bukan sebagai tanda Allah membencinya. Iya. Bisa jadi sebaliknya. Allah cinta kepadanya. Sebab ini yang ditimpakan kepada para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Ma yuridillahu bi khairan minhu Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya maka Allah akan timpakan kepadanya musibah Wa inna Allaha idza ahabba qauman ibtalahum faman radiya falahur ridha wa man sakhita falahus Dan sesungguhnya Allah apabila mencintai suatu kaum Allah akan timpakan kepada mereka balak. Siapa yang rido mereka mendapatkan keridhaan Allah dan siapa yang murka mereka akan mendapatkan kemurkaan Allah. Wallahuladuloh. Inilah beberapa pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini. Tentunya kalau kita mengkaji lebih banyak lagi, kita kita para ulama, kita akan mendapatkan lebih banyak lagi pelajaran-pelajaran yang terkandung di dalam hadis yang mulia ini. Walhamdulillah Kita selesai dari bab dakwah kepada syahadat La ilaha illallah wabillahi taufik. Mohon dijelaskan kembali tentang Islam secara umum dan khusus Penjelasan detail Bisa dibaca pada kitab Syarhu Salasatil Usul Karya As-Syeikh Inul Husaynin Rahimahallahu Ta'ala Beliau menjelaskan Islam Dengan makna umum Hakikatnya adalah Tauhid itu sendiri tauhid dan ittiba kepada para nabi dan rasul. Dan kalau kita lihat seluruh para nabi dan rasul dan pengikut-pengikut mereka dengan baik semuanya bertauhid dan semuanya mengamalkan syariat yang diterunkan kepada mereka. Maka mereka juga muslim. Umat terdahulu dan umat Islam, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Islam secara umum. Ya. Yang kedua, Islam secara khusus, maknanya adalah, Islam yang dengannya Rasulullah SAW diutus. Artinya, jika masih ada tersisa, pengikut para nabi terdahulu, yang dia mentauhidkan Allah dia tidak menyekutukan Allah dan dia mengamalkan syariat nabi terdahulu setelah diutusnya nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lalu dia tidak beriman kepada nabi tidak masuk Islam tidak mengucapkan dua kalimat syahadat maka dia tidak lagi dianggap sebagai muslim iya yeah. dia tidak lagi dianggap sebagai muslim baik Tingkatan para sahabat. Saya sebutkan saya secara global. Bahawa para sahabat itu bertingkat-tingkat. InsyaAllah Taala suatu saat kita sebutkan. Secara terperinci disertai dalil-dalilnya. Iya. Yang pertama adalah. Para sahabat. Empat khalifah. Empat khalifah yaitu. Abu Bakar. Umar. Usman dan Ali sesuai urutannya. Itu keutamaan mereka. Sesuai urutannya. Iya. Kemudian, enam sahabat yang tersisa. Iaitu dari sepuluh orang yang masuk surga tanpa hisap. Mereka ini yang paling mulia. Dari seluruh sahabat. Kemudian Ahlul Badar. Para sahabat yang mengikuti perang badar. Kemudian al muhajirin Orang-orang muhajirin. Kemudian al-ansar. Iya. Golongan ansar. Jadi muhajirin lebih mulia daripada golongan ansar. Iya. Kemudian orang-orang yang masuk Islam sebelum Fathu Makkah. Kemudian yang terakhir yang masuk Islam setelah Fathu Makkah. Iya. Ini gembaran secara global kalau mau dirinci Itu uh, Mungkin lebih daripada itu Baik, jadi kesimpulannya Para sahabat itu dalam keutamaan Berbeda-beda Dalam keutamaan berbeda-beda sesuai dalil Sesuai dalil Bagaimana hukumnya jika saya membaca Al-Fatihah Lebih dari satu kali dalam satu rakaat Ini tidak disyariatkan Tidak disyariatkan Sepatutnya untuk ditinggalkan. Cukup sekali saja dalam setiap rakaatnya. Ya. Rakaat pertama baca Al-Fatihah, rakaat kedua juga baca Al-Fatihah. Dan seterusnya cukup sekali dalam setiap rakaat. Dalam sholat seringkali pikiran saya terbang kemana-mana. Bagaimana cara untuk bisa lebih khusyuk di dalam sholat? Kekhusyukan itu yang paling utama terkait dengan keimanan. Kekuatan iman seorang hamba. Semakin kokoh keimanannya, maka dia akan semakin khusyuk di dalam sholat. Iya. Ini yang paling utama. Bagaimana kita bisa khusyuk dalam sholat, kuatkan keimanan. Sekarang pertanyaannya, bagaimana menguatkan keimanan? Yang paling utama adalah dengan menuntut ilmu. Dan merenungkan ayat-ayat Allah, syariyah dan kauniyah. Syariyah itu Al-Quran, Wasunnah dan kauniyah adalah alam ini. Ia, itu yang paling utama. Menuntut ilmu. Semakin kita mengenal Allah melalui ayat-ayatnya, melalui dalil-dalil Al-Quran, wasanah atau merenungkan keagungan dan kebesaran-Nya di alam ini, melalui penciptaannya, iaitu ini akan mengukuhkan keimanan. Semakin kuat keimanan seseorang, maka itulah faktor terbesar yang membantu dia untuk khusyuk. Demikian pula yang kedua, keimanan terhadap kehidupan akhirat. Iya. Keimanan terhadap adanya hari kebangkitan. Ini juga akan mendorong seseorang untuk khusyuk. Dan dia meyakini, solatnya itu akan dimintai pertanggungjawaban. Iya. Dan, seperti pesan Nabi SAW, Salatlah kamu seperti salat orang yang mau berpisah. Dengan kehidupan dunia ini Ini akan membantu untuk khusyuk Yakin dengan adanya kehidupan akhirat Kemudian kita sholat seperti Sholat yang terakhir sudah mau berpisah dengan Kehidupan dunia ini Kalau begitu kita harus membawa amalan yang terbaik Iya Demikian pula Agar sholat itu bisa khusyuk Mengerti bacaan-bacaan sholat Jangan cuma komat kami enggak mengerti maknanya Iya Nggak bisa bahasa Arab minimal kita baca terjemahannya. Makanya penting belajar bahasa Arab ya. Iya. Biar kita mengerti apa yang kita baca. Dan ini akan lebih membekas di dalam jiwa kita. Demikian pula. Yang membantu khusyuk adalah beberapa faktor di luar sholat. Seperti ruangan tempat sholat misalkan. Jangan sholat di tempat yang ada banyak gambar-gambarnya. Apalagi sajadahnya ada gambar kudanya. Ya. Ada gambar gedung-gedung masjid. Ketika sujud. Melihat gambar-gambar tersebut. Nabi SAW. Pernah dihadiahkan sebuah pakaian. Di mana pakaian itu ada corak-coraknya. Ternyata. Corak-corak pakaian itu. Sempat mengganggu Rasulullah SAW. Sehingga beliau. Memerintahkan untuk menukar pakaian tersebut. Dengan pakaian yang lain. Ia. Ya. Oleh kerana itu juga Rasulullah SAW mengatakan, لا صلَاتَ بِحَدِّ رَتِيْتَانِ وَلَهُ وَيُدَافِعُهُ الْأَخْبَاسَan tidak ada solat apabila makanan telah dihidangkan. Maksudnya ketika kita bernafsu untuk memakan, kita dalam kondisi lapar dan makanan sudah di depan kita, maka hendalah kita makan terlebih dahulu. Itu maksudnya apa? agar kita bisa lebih khusyuk di dalam salat enggak ingat-ingat makanan. Lebih baik makan ingat salat daripada salat ingat makan. Ya. Dan juga tidak ada salat bagi orang yang menahan dua kotoran, yaitu menahan kencing atau menahan buang air besar. Dan ini dikatakan para ulama bermakna umum. Semua yang mengganggu kita. Ya. Semua yang menjadi pikiran kita. Selesaikan dulu secepatnya, kemudian sholat. Iya, jadi seperti itu. Kita berusaha, kita berusaha untuk fokus, ya, jangan dibiarkan kemana-mana dan jangan ada hal-hal yang dapat apa namanya mengganggu pikiran kita. Baik, ini diantara hal-hal yang membantu untuk khusyuk dan juga tidak lupa yang sangat utama adalah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Agar Allah meneru kita lebih khusyuk di dalam salat. Dan ada buku-buku khusus yang ditulis para ulama. Seperti yang dibahas Ustaz kita. Ustaz Abdul Bar kemarin. Di pengajian Ibtisam. yaitu Al-Khusyuk Fis Salah. Karya Imam Ibn Rajab. Al-Hambali Rahimahullahu Ta'ala. Ini patut dibaca. Dan para ulama yang lainnya juga memiliki buku-buku khusus. Yang berbicara tentang khusyuk dalam salat. Ini mesti dibaca. Bagaimana hukumnya memberikan bantuan dana kampanye untuk orang tua yang sedang berkampanye untuk menjadi caleg? Ya. Seperti yang kita jelaskan tadi, berambisi untuk menjadi pejabat ini tidak dibenarkan dalam syariat. Kalau begitu membantunya juga adalah kebapilan. Ya. Mungkin yang kita khawatirkan di sini orang tua kita marah ya. Tidak apa-apa, dia marah dari sisi ini, asal Allah tidak marah kepada kita. Dan kita masih punya peluang atau celah dari sisi yang lain untuk membuat dia senang. Kan begitu. Ya, Kalau orang tua kita marah dari satu sisi, kita cari sisi lain. Agar mereka senang kepada kita. Ya, Apakah minta maaf, atau kita berikan hadiah, mungkin nanti setelah selesai kampanye, baru kita kasih uangnya. Ia. Ya. Supaya dimanfaatkan lebih baik. Bagaimana hukumnya solat idul fitri apabila musim hujan? Sehingga tidak dapat solat di tanah lapang. Bila di dalam masjid bagaimana? Tidak apa-apa. Kalau ada halangan untuk solat di tanah lapang. Tidak apa-apa di masjid. Seperti juga dilakukan di masa Nabi SAW. Ada sebagian orang yang berhalangan. Untuk pergi ke masjid, eh, apa, ke tanah lapang. Sehingga mereka solat di dalam masjid. Yeah. Apakah dibenarkan orang-orang yang pergi ke negara-negara Islam. Yang sedang berperang dengan syiah. Dan mereka membantu jihad dan ikut serta memerangi syiah di sana. Pertama dalam permasalahan jihad itu permasalahan besar. Mesti ada bimbingan para ulama ahlus sunnah wal jamaah. Ulama-ulama besar di masa ini. Walhamdulillah masih hidup. Asyikh Saleh al Fauzan, penulis kitab yang kita bahas ini, Mufti Saudiyah, Sheikh Abdul Aziz, dan para ulama' yang lainnya, itu masih hidup, kita mintakan fatwanya. Ini masalah-masalah besar, mesti ada bimbingan para ulama', tidak cukup. Hanya modal semangat belakang. Yeah. Dan ulama' telah berfatwa, di antara syarat untuk pergi berjihad ke negeri lain, ada, apa namanya, izin, pemerintah muslim. Ada izin pemerintah muslim. Dan ini termasuk syarat jihad. Nabi SAW bersabda. Wal imamu junnah yuqatal min waraihi. Imam itu adalah perisai. Peperangan dilakukan di belakangnya. Iya. Jadi harus ada izin pemerintah. Baik. Kalau pemerintah izinkan tidak apa-apa. Bagaimana caranya menjadi orang yang berberkah? Tadi dijelaskan di dalam penafsiran ayat tadi. muallimanil khair. Orang yang berberkah itu selalu mengajarkan kebaikan. Iya. Ini yang masuk dengan orang yang berberkah. Selalu mengajarkan kebaikan. Dalam penafsiran yang lain. Nafa'an. Selalu memberikan manfaat. Manfaat apa saja? Manfaat duniawi. Dan terlebih lagi manfaat akhirat. Iya. Manfaat duniawi dan terlebih lagi manfaat akhirat. Itu orang yang berberkah. Dan untuk itu seorang perlu dua hal. yaitu ilmu dan keikhlasan. Ilmu dan keikhlasan. Baik. Apakah di surga ada pasar? Pernah baca kalau pada hari Jumat penduduk surga yang laki-laki ke pasar dan ketika pulang bertambah ketampanannya. Hadisnya sahih, hadisnya sahih dan tentunya tidak sama dengan pasar yang ada di dunia. Di sebelah makam Ibrahim ada jejak Nabi Ibrahim alaihissalam. Apakah ini benar ada jejak kaki Nabi Ibrahim alaihissalam? Allah alam saya belum pernah lihat jejaknya. Yang pasti itu disebut makam Ibrahim adalah tempat di mana Nabi Ibrahim berdiri untuk membangun Ka'bah. Iya, untuk membangun Ka'bah, bukan kuburan beliau. Adapun ada jejaknya atau tidak, saya belum pernah lihat. Ya. Kalau ada jejaknya mungkin sudah tertutup dengan tehel di situ atau dengan apa? keramik, wallahualam. Bukan itu yang penting bagi kita untuk ketahui. Yang penting adalah ada sunnah di balik itu. Ia setelah tawaf, solat di belakangnya. Walaupun enggak harus tepat di belakangnya, iya, enggak harus tepat pas betul, iya. Kalau tidak memungkinkan, maka solat di mana saja dari masjidil Haram tersebut. Solat dua rakaat setelah uh, tawaf. Mana yang penting kita dakwahkan. Orang-orang bid'ah, orang-orang awam, orang-orang kafir. Ia. Kalau dari sisi pentingnya menyelamatkan mereka, tentunya orang-orang kafir. Kemudian ahlul bid'ah, kemudian orang-orang awam. Ia. Tapi bisa juga dilihat dari sisi lain. Yaitu dekatnya mereka dengan kita, posisinya. Apakah dari rumahnya, atau dari kenalnya, maka itu yang lebih mudah bagi kita. Iya, yang dekat dengan rumah kita atau yang sudah kenal dengan kita kita dakwahkan. Iya. Kalau dilihat dari bahayanya, maka orang-orang kafir yang lebih berbahaya karena kekafiran mereka yang lebih patut diselamatkan. Kemudian ahlul bidah, kemudian orang-orang awam. Wallahu alam. Atau dilihat juga dari sisi yang lain, dari sisi bahayanya terhadap Islam. Lebih bahaya mana ahlul bidah daripada orang kafir? Hah? Lebih bahaya mana? Ahlul bidah. Ya. Lebih berbahaya terhadap Islam daripada orang kafir. Jadi tergantung dilihat dari sisi mana dan dari sisi kemudahan kita menyampaikan. Wallahualam. Apakah dakwah kalimat tauhid harus sampai mereka paham maksud dan tujuan kalimat tersebut? iya, harus mereka paham apa maknanya apa tujuannya dan itu bukan sesuatu yang sulit mudah sekali iya, mudah sekali dipahamkan kalau kita memiliki ilmu dalam menyampaikannya kalau kita sudah benar-benar paham hakikat kalimat la ilaha illallah mudah kita menyampaikan jadi bukan sesuatu yang sulit terus kalau mereka tidak paham bagaimana caranya mereka masuk Islam iya, ini syarat Syarat sebagaimana sudah kita lewati penjelasannya. Syarat La Ilaha Ilallah yang pertama ilmu. Ilmu tentang makna dan maksud kalimat La Ilaha Ilallah serta tujuannya. Tujuannya untuk mentauhidkan Allah dan mengingkari penyembahan kepada selain Allah. Bisa ke kewajiban-kewajiban sholat kita sampaikan juga garis besarnya? Iya. Kita ajarkan secara Uh, bertahap iya secara bertahap kita ajarkan terpertama tawhid kemudian sholat dan seterusnya bagaimana kita bersikap terhadap teman yang menjadi pengikut syiah apakah kita wajib mendauhinya untuk kembali ke jalan yang benar atau kita tinggalkan karena khawatir syubhatnya? iya Pertama, kita berkewajiban untuk mendakwahinya. Oleh karena itu, Setelah kita jelaskan dahulu, Orang yang berdakwah itu, Dia mesti memiliki ilmu. Di antaranya ilmu yang dia miliki, Dan termasuk, Bagian dari ilmu yang ketiga. Ilmu yang ketiga apa? Ilmu tentang kondisi objek dakwah. Termasuk bagian dari itu adalah mengetahui apa syubhatnya, iya, kan begitu? Mengetahui apa syubhatnya. Mu'adh, Mu'adh bin Jabal radhiyallahu anhu sebelum diutus ke negeri Yaman, Nabi saw mengabarkan kepada beliau, Inna kata tikauman min ahli alkitab, sesungguhnya engkau akan mendatangi satu kaum dari kalangan ahli kitab. Maksudnya apa? Agar beliau mempersiapkan diri membantah syubhat mereka. Ini yang dijelaskan para ulama. Sebelum seseorang berdakwah, dia juga harus tahu. Orang yang dia da'wah ini apa saja syubhatnya. Dan dari mana kita mempelajari syubhat itu? Dari para ulama ahlus sunnah. Bagaimana ulama membantah syubhat tersebut. Maka, disinilah pentingnya kita mempelajari akidah yang benar. Mempelajari tawhid. Agar kita dapat membentengi diri dari syubhat. Baik. Jadi, kita persiapkan dulu diri kita Untuk menghadapinya Lalu kita berdakwah Tetapi kalau memang Kita belum siap Karena syubahatnya begitu kuat Kita khawatir Maka jalan yang lebih selamat Yang lebih penting adalah Menjaga diri kita tentunya Menjaga diri kita tentunya Dan serahkan Serahkan dia Kepada orang yang lebih Berilmu Orang yang mampu Untuk membantah syubahatnya Iya Ajan Wak ya Baik, sudah azan. Ada satu lembar lagi. Belum terjawab. Mungkin kita jawab pada kesempatan yang lain. Barakallahu fikum. Subhanakallahumabihamdik. Asyadu Allah ilaha ilaha antas tafurqa wa atubu ilaih. Sallallahu ala nabi Muhammadin wa alihi wa sallam. alamin.